Tere tulemast vaatama Tehnavaate 6. podcast ja on 2. september ja mina olen Marko Ja me olen Heiga ja eile saatsime kõik väikesed lapsed ja suuremad lapsed kõik kooli ära ja ise hakkasime tegema saadet valmistama ette Kuid äh, nagu ikka, meil oli alguses plaanis teha saade kella 10. õhtul siis jälle, Me ei tein. Jälle muutus Just ja siis me mõtlesime, et teeme siis umbes 7. Ja siis jälle muutus Aga... ja põhimõtteliselt nüüd on olukord selline et äh, me alustame siis oma järjekordse saatega ja, ja kell on kolm veerand üheksa kui ja... ähm, minul oli ma räägin oest lahedast asjast, ma käisin eile TabFXil, oli lahe see, see võis lahe olla jah. see oli super, see oli ja. super. ma ja, tulin sealt ära koos TabFXiga pildiga Bildi, tegin tema ka koos ja siis autogrammiga aitäh See on Aga see ei sul puhkus? Mitte <laughs> minu puhkus oli väga lahe minu, minu puhkus oli suke, et ei saanud ujuda ja ei saanud päivitada ei saanud mängida Aga jumal käisime Nii. Ja Hiiumal on väga palju lahed kohti Ja Hiiumal on kaks väga jama kohta Need on siis Kärtla Ja, <laughs> ja siis on Emaste seal ei leidnud mina küll mitte midagi mis võiks olla, Sest kui me kärdlast tahtsime sööma minna, Nii. siis see oli olnud mitte ühtegi söögi kohta ja Nii. üks oli kinni ja teine oli juba pikemat aega kinni ja üks oli broneeritud ja, ja lõpuks me siis läksime Selverisse ja võssime grillkana koiba, Perfekt grillkana koiba, ja. aga siis oli ju korda ainult õhtu jah. ma rääkingin, perfektne tõttu uh, tahetakse näha pilti Tabfixi pilti ma edan Tabfixi pilti Aga iga meil ei ole siin mingi gossip show Meil ei ole elu 24 Meil ja. on tehnomade 24-7 Ongi ja. Näitan näed siuke hästi altpilt oli aga, aga siin ta on See ongi Tabfix või? Tema ongi ja. <laughs> ei tema, mitte, mitte see vend, See on mine See sinise särgiga vend Täpselt nii yeah. Nice okay, Aga oleme tagasi ja Eile oli üks väga suur sündmus tehnoloogia vallas, siis Apple jälle korraldas midagi. Tegi jälle ja tutvustas selle enda uusi mängijaid ja natukene ka tarkvara ja natukene ka televiisori inimestele midagi põnevat. Mm -hmm. Räägime siis, võtame lihtsalt kiirelt ära, et tuli uus iPod, kõik erinevad uued iPodid. Um, uus iTunes, uus Apple TV, iOS 4.2 ja 4.1. 4.1 tuleb vist nädalaja pärast välja ja, ja siis, kui nüüd mina läheks poodi, siis kas on midagi sõigest uut tulemas, mida sa näed, et, et nüüd peaks kindlasti ostma? et um, sa leidsid midagi sellist? Uh, esimene kord, kui ma nägin, uh, nägin iPod Touchi, mul oli see ja siis Aga vaatasin enda vana iPod touch, mis mul on laua peal, millel ekraan on punane, aga kõik muud asjad teevad ikka hästi. Mm -hmm. Ma ütlesin, et oh, seda uut aaks. See tundub hea, sellel on hea akku, sellel on äh, äh, väga hea ekraan, see teeb jälle kõik asju mm -hmm. palju paremini. No aga, põhimõtteliselt on, oh, on, on, on täpselt nagu uus iPhone 4, aga ilma... Ilma äh, väga paljud olulist asjad. Tehta. Aga teil on ainult, ainult elistraisa ja 3G ja. datat ei ole. Ja, ja GPS kogu. ei ole, mis oli väga suur miinus minu jaoks. Mm -hmm. ja teine väga suur miinus, mis minu jooks on, on see, et, et tema tagumine kaamera, millega sa saad teha 720p, ehk siis HD videot, mm -hmm. võimaldab sul pilte ka teha ainult 900 mingisugune korda 720, ehk siis 0,7 megapikslit kaamera on tag Okay, need on need Apple või Steve Jobs ei kiiksud, et seal ei ole midagi teha aga üks huvitav seade, mis ma veel ei tea, siis nanomuudet ära ja see on välimuselt vähemalt on ta väga, väga lahe nagu ulme filmist natukene ta on selline... Oi, me leidsime sellele täna päeval nagu Heikiga tööjuures perfektse nagu kasutuse mm -hmm. tal on seal taga klipp või klamber, millega sa saate panna siis kas külge või mingi no, ala mingisuguse käe või käepaela ümber, eks ole. Ja mul on seal võimalik panna niimoodi, et kui sa vajutad seda sleep-wake buttonit nuppu, mis mm -hmm. manab selle pilde ekraani peale, siis, siis seal on, no, ta sulle seieritega kella. Ja siis see tundus nagu minu jaoks nagu ainus loogiline asi, mis sellega, sellega nagu teha saab. No et sa lihtsalt vamaned selle endale käe peale, ümber mingi rihma, ja sa vajutad nuppu, ja sa näed, näed kellaselt pealt. Sest ülejäänud on kõik selline väga, noh, jälle minu ja. jaoks natuke tagasi ei käik sest eelmisel Nanol oli kaamera eelmisel Nanol oli video eelmisel Nanol oli videote mängimise võimalus ja uuel on need kõik jälle ära võetud ja, ja üldselt minu jaoks oli väga suur pettumus mõned fanboid olid seal muidugi sillas ja nad hakkavad juba nutma sellepärast kuna Steve Jobsi näevad aga, aga mina ei leidnud mitte midagi sellist et ma nüüd peaks tormuma. nii et lähme edasi jah Apple TV? Ei, ei ole ka sellest midagi rääkida sama mis enne <laughs> põhimõtteliselt lihtsalt ilma kõva ja kõik toimib striimimisega Ehk siis see tähendab seda saab. et kaupära nagu alla laadimine ja kõik käib interneti vahendusel nagu, nagu te meie ilmselt meie podcast ilm kuulete või siis live'is vaatate ma tahan rääkida nagu telefoni kõne kvaliteedist Minuks oli see Aha. niivõrd kift teema, eks siis Inglismaal Orange nimeline ähm, pakku, te ja. jah. Tuli välja sellise asjaga nagu HD mobiilikõned. Väga, mul kuulvatsin seda demo, mis oli on gadgetis ja see, see oli niivõrd sõrg et, et see vahe on niivõrd meeletu. Kui, ma, mina julgiks seda väga isegi niimoodi, et... Äh, Noh, nad ise küll refereerisid või no, rääkisid seal umbes samamoodi, et vahe, mis on HD kõnede, ehk siis selle hea kvaliteediga kõnede ja, ja siis tavaliste telefoni kõnede vahel on umbes nagu oleks vana FM raadio ja tänapäevane CD, noh, ja kusuurte kõralitega korralik helisüsteem. Te uh -huh. ei ole igasuguseid tausta mõtetud helisid, sahinaid, krübineid, krabineid, mis sa tavaliselt nagu räägid teise inimesega liikluses kuskil siis on väga raske aru saada vahel mm -hmm. mida teine inimese on ütleb aga selle uue HD kõnede süsteemiga on põhimõtteliselt kogu tausta heli ära kaotatud, nii et sa kuuled ainult inimese häält ja seda väga puhtalt see oli väga, väga huvitav ma kuulesin seda tema seal või seda no, proovi kõnet nii öelda, ta ütles, et ta seisab bussi, nagu bussi peatuses kus buss sõitis mööda ja, ja mitte midagi ei olt kuulda et, mm -hmm. äh, et väga agift minul igastas jätis lootuse, et, et isegi ka sellistes asjates, kus see ei oota, et võib tulla väga kivt uuendused, et, et mina olen väga rahul. Noh, ootame ükskõl millal ta Eestisse ka tuleb. Ja hetkel, tuleb? hetkel võimaldavad seda asja siis äh, Nogia telefonidest äh, E5, mis peaks olema juba vist välja tunnud või, või tuleb kohe varsti, on X6 ja 5230 mm -hmm. ja Samsungilt siis äh, Omnia hetkel aga kui me juba Samsung juures oleme siis Samsung tegi ka jälle väga laheda, no, ütleme siis jälle tableti <laughs> ja ma olen ole, ole mõelnud selle peale, aga ma ei oska ikkagi mitte mingisugust nime panna sellele seadmale kellegi siin jutu, jututuas on kellelgi mingisugust soovitust, et mida see mis see olla võiks aga praegu nad just ei karju sinni, Um, ma vaatan ka et, et, et, aga no, räägi asjast Samsung Galaxy täeb on siis selle asja nimi mis, mis nad nagu jälle välja mõtlesid ja, ja noh, mis ma oskan öelda see on põhimõtteliselt järjekordne asi, mis näeb välja nagu iPad aga aga see kord on ta 7 tolline, ta jookseb Androidi peal kõik, teeb gps id korraliku väga hea resolutsiooniga ekraan on mis sa ta on Android 2.2 ta on Freya. ja, et, ja äh... 1 GHz protsessor ja selles mõttes on tal jällegi eelis on iPadi ees, et tal on kaamera 1,3 megapikseline ees ja taga 3 megapikseline koos välguga ja, ja tal on ST mälukardi võimalus kuni 32 GB aga no, nagu nende kõigiga et enema ei saa midagi öelda et ta lahe on kui tal tegelikult ükskord ka müüki tuleb sest et Androidi tableteid on nii palju nii palju on räägitud kõik nad on, on nad peaks olema paremad kui, kui iPad aga, aga no, me ei ole ühtegi veel näinud et mm -hmm. mitte et mulle et arvaks et iPad nüüd hea on aga ta lihtsalt on ainuke see on ainuke võrdlus asi meile et, et, mitte midagi muud seal teha ei ole mis meil veel toimus vahepeal? mina tahtsin kurra rääkida sellest Facebooki juhendusest, me mm -hmm. alustasime oma, oma blogiga ja, ja oma podcastiga sellest Facebooki teemal ja, ja nüüd taas on toimunud muudatus mis ei anna Eestis mitte ühtegi positiivsed aspekti et kõik mis tuli oli negatiivne mm -hmm. Ehk siis uh, Facebook location või Facebook Places, ma ei mäta, mis selle ametlik nimetus oli lõpuks Nad siis ise nimetavad seda nagu Places, vist okei, okay. põhimõtteliselt annab võimaluse kasutada äh, oma staatusele nagu asukoha määramist et, et oh, et ma olen siin lahedas pubisain ja, ja siis sa äh, teised näevad kohe kaardi peal, kus see pubi asub mm -hmm. aga, noh, aga seda Eestis ei... Hetkel veel ei toimi ja, no, ja kõige eeldusti kohaselt on talle üks mõtetu asi, mis, no, mis põhimõtteliselt ei toosule mitte mingit moodi kasuega kahju. Mm -hmm. ja ta jälle on üks asi, mida, mida võiks vahel arva nagu, teha või, või nagu, no, ma ei tea, tööle panna. No, mm -hmm. no siin kaavadast kasu ei ole, kui niisugused firmad ei lähe sellega kaasa, et, et Ameerikis on need väga levinud need nii check-in services, ehk siis ongi sellised äh, programmitelefonides, kus sa saad määrata oma asukoha ja kui seal, näiteks Starbucks on suur kohvikätte, eks mm -hmm. nendel on umbes, et kui sa nende äh, kohvikusse ennast sisse checkid. Äh, siis sa saad tasuta või igisuguse kohvi. Äh, Samalaadseid asju, kuni, kuni need Eestis ei ole, see nii kaua väga sügavad mõtet sul nagu ei ole. See, nagu üldse, noh, sa ei harjutagi ennast seda tegema, eks ju? Et kui mm -hmm. tihti sa oled, äh, võibolla kui sa reisil oled, oleks võibolla lahe näidata, aga ilmselt sa enamasti enam oled reisil kuskil välismaal, kus kus sa oma 3G datat väga kasutada ei taha ja, ja, ja, ja siis on see jälle läinud et, no, seeuke, nii aga, mm -hmm. aga kuna see välja tuli siis muutusid ka privaatsussettingud taaskord kuna üks mm -hmm. võimalus on selline, kus sa saad öelda, et oi, aga need sõbrad on minuga koos et, mm -hmm. aga kui nüüd ette, et me oleme pubis sina oled öelnud oma emale et oi et ma ei saa minna vanema sünnipäevale, et ma olen mul on paha olla mm -hmm. ja siis äh, mina se checkin sind sisse, ütlen et Oo, ma olen Heigi siin pubis <laughs> nii. nii ongi siis tema saab pahaseks, no, see on kõige leebem näide sellest, et seal võivad palju hullemad tagajärjed olla ala sellest et, et, et, et äh, varast teab, teab et oh, siin praegu ei ole kodus on ja isegi kui sina ei taha seda äh, ei taha seda nagu kasutada, siis ilma sinu nõusolekuta võib sõber seda ikkagi teha, kui sa ei ole seda spetsiaalselt ära keranud. Seda küll. Ja te saate seda muuta siis, kui te lähete Facebookis oma privaatsussettingutele, sealt võtate... Äh, custom, ma ei tea, kuidas see eesti keeles seal tõlgitud on ja seal on siis eraldi, et kas sõbrad saavad mind kuskile sisse kirjutada nii-öelda selline huvitav asi nii et, ja. kui ta ei taha, et seda toimuks, siis, siis võtke ära jah, ma arvan on hetkel ei ole seda nagu võtta ära võtta selle pärast, et toimisin nii ja. Aga, aga igaks juhuks võib seda ette ära teha juba ühel hetkel kohal on, siis sai ei teadagi saada et ta kohal on ja järgmisel hetkel on, sa juba täegitud igale poole kuhu väga võimalik on sul peaks üks väike nõuane olema ehk siis on aeg heiga top tipiks tip top tip meil peaks praegu mingisugused need olema mingisugused klipid saabud peaks meil olema aga Aga see kord, siis ma ei oska öelda, nipinulgas räägin, soluto nimelisest, no, nagu inglise keelsest sõnast tuleb, solution on lahendus, mis põhimõtteliselt aitab, nimetab ennast antifrustratsiooni programmiks. Ehk siis sa installid selle enda arvutisse, töötab ainult pc ja peal, mac ja peal peale see üksi toimi. Põhimõtteliselt sa installida arvutisse ja siis arvuti lasib sul teha restarti ja restarti ajal või Windows käivitumis ajal ta kontrollib kõiki programme, mis alguses tööle lähevad. Üh, siis käivitab ta programmi. Üh, programmis ta näitab väga täpselt ära sulle, millised programmid on sul sellised üh, no, kas mõtetud, mis lihtsalt vaevavad su arvuti Siis on need, mis võivad, mis võid ära võtta, aga no, sa peaksid natuke teadma, mida sa teed mm -hmm. ja kolmandad on need sellised kohustuslikud programmid, mis mida lihtsalt ei saa ära võtta. Okay. Ja alla need, mis, nagu vaja, mis on vajalikud vindausi enda tööks. Ja no, keskmiselt on võimalik mingisuguse aastase arvuti, mis kogu, mida kasutatakse nii interneti kui ka erinevate mingisuguste programmide no, lihtsalt töötamiseks igapäevaselt, on võimalik mingisugune 20-30 sekundit täiesti vabalt saada alguse protsessi kiiremaks see on naljakas, sa, sa olid jumale kindel et ma tean sellest midagi, et mina olen seda nagu käsitsi teinud mm -hmm. et, no, see on natuke keerukam sest sa pead Google'ist otsima, mida mingisugune protsess täpselt teeb ja, no, see on selline no, tülikas, ütleme nii mm -hmm. aga, aga see tundub väga, väga põll mm -hmm. ja see on mina No, mina võtsin taas enda arvutisse kasutusele mm -hmm. no selles mõttes on see on et... kõik korras, et mingit jama ei ole tekinud ja... ei ole ei mingit profeksi. jama ja. praegu võtsin lahti selle soluto kodu peale seal on peal on enjoy your pc ja all on väike kiri downloads are temporarily down, please don't be sad oh. ja all on väike kastikega kui sa kirjutada enda e-maili ja siis nad annavad sulle lihtsalt teada, meil uuesti server üleval on seal on nagu kaks võimalust on, või te, tegelikult on kolm võimalust Selle, no, programmidega ümber käimiseks. Näiteks, uh -huh. kui sul on seal osad programmid, mida sa tead, et sul läheb samal päeval vaja või no, sul läheb põhimõtteliselt igakord vaja, siis sa ei saa neid päris ära jätta. Et, et no, seal on erinevad võimalused on kas nagu post, ehk siis pausile pandud applicationid, uh -huh. mis siis hakkavad tööle siis, kui sa nad ise tööle lülitad ja siis on nagu edasi lükatud, ehk delayed programmid, mis hakkavad tööle siis, kui sinu arvuti seisab lihtsalt jõude et kui ta nagu konkreetselt millegagi sa ei tegele, näiteks sinna lähed kohvi tegema, siis sellel hetkel hakkavad need programmid taustal tööle, et ta ei kurna seda esimest arvuti tööle minemise protsessi. Väga kift, ma ei olnud tõesti sellest mitte midagi kuulnud ja see, on, see tundub nagu perfektne tööriist windowsile.? Mm -hmm. no, Algus No alati on ju see, et... et Küllutab see program nii palju asja, aga on mingisugused e-maili teatajad, viirused, või tarkvara. Siis sa vähemalt näed ära, kust kohapäeval sul läheb nagu kõige rohkem aega kaotsi, kui sa alguses arvuti tööle paned. on ka mingisugused programme, mida sa nagu, oled ühe korra kasutanud, ta lihtsalt jääb sul arvutisse vedelema ja siis sa vaatad, et okei, okay, see võtab mul põhimõtteliselt viis sekundit mingisugust aega ära. Ja see on üks asi, mida võibolla kõike ei tea, et, et osad installeerimisel jätavad kohe nagu teevad ennast niimoodi, et nad automaatselt avanevad igal arvuti nagu restartil. Yeah. Ja siis ongi see, et sa ei vaata seda Task Manager'i ja, ja ta lihtsalt jookseb sul seal ja sina mõtled, miks arvuti resta aeglasemaks jääb. Mm -hmm. Väga lahe. Mm -hmm. Kas meil on, on veel midagi südamelt ära rääkida? Räägi mulle, mis äh, mis Interneti lehed on sinu jaoks viimasel ajal kõige, kõige sõks kas sa oled midagi leidnud sellist, mis, mis, mis on eriti kift? Mm. No mõttes ma ei saada, et ma oleks nüüd leidnud selle siin konkreetselt, aga, aga on äh, lifehacker, on üks, üks mõnusamaid lähekülgi, kus on on igapäev mingisuguseid eriti hulle uudiseid ja, ja asju, mida sa saad, no. Oh, igapäevasid uudiseid, mis tulevad ja siis on ka igasuguseid nippe trikke nagu mida sa saad teha ja, ja mitte ainult nagu elektroonika ja, ja tehnoloogia vallast, aga seal on alaga mingi selliseid, et äh, kuidas hoida enda ühika tuba korras ja selline täiesti korralik ja seal on erinevaid nagu kontorite sisustusi väga mugavaid mingisuguseid lahendusi, väga põnev ja, ja üks viimase asju mis ma leidsin on äh, tekmeme Mis tek on tekmiim okay. tek mis on põhimõtteliselt kodulehekülg, kus lihtsalt tulevad järjest uudised kõikid erinevate koduleheküle pealt et ta korjab kokku just nagu mm -hmm. et on on no, peaaegu nagu Google Reader aga, aga tal on lihtsalt kui kõik on ühe leheküle peal ja kõik lingid on järjest olemas okei okay. mina ma olen ka täiesti lifehackeris ültlane, sest et seal on See on, see on põhimõtteliselt, kuidas üks tehnoloogiohuvilline inimene või, või ka tavaline inimene, kuidas väiksed nipid ja kerged uudised, kuidas selle, kuidas võimalikult lihtsaks endale see asi teha kuidas võimalikult mugavaks teha, et, et tehnoloogia ei pea alati olema palju kaableid ja meeletult vidi näida, et, et seda tehnoloogiat võib väga nautida, et, et äärmiselt kift. Aga tundub, et selleks korraks vist kõik siis sai juba küll ühikesade jälle noh, nad ikka meid kuulata viitsivad noh, muidugi <laughs> võt nii, aga, aga järgmise koha pealt me ei tea, kas meil on toimus see siin või toimume see asi kolmapäeval aga jääge kuuldele kirjutage ja joonistage meile tehnavaade, et Facebookis oleme nimel Twitteris oleme nimel Ustreamis oleme nimel Ja põhimõtteliselt, ja me ei ole mingi tehne ovaate. Me ei ole mingi tehne ovaate. Tšau! Tšau!